Ako ne bude predlođena islamskim učenjacima, bilo kad će nastupiti vrijeme kada će iskrenuti spravog puta. Jer Hamas i snagu omladine ne može izbalansirati ništa od sušarijetsko znanje koje nose učenjaci. Znači prvi faktor da bi uspjeli odstati danas i kontinuirano činiti dobra djela do završnici jeste, vraćo moja draga, da se vezujemo, da se vezujemo za učene, čestite i moralne ljude. Zato Allah u poslani Kalih sanatu vas ravni kaže ala Čovjek je na vjeri svoga prijatelja i u pozitivnom i negativnom smislu. Ako ti je prijatelj dobar i ti si inša Allah, i nada ti se da budeš dobar. Ako je tvoj prijatelj neko ko je loš sama pita ni dana kada ćeš biti postati kao on. Znat'o. Biranje prijatelja, dručo moja draga, je izuzetno velika stvar. A ko može biti bolji prijatelj od pučena čovjeka? Ona je čovjek koji će kada te vidi da si pogriješio, kazati brate, nije dobro. Ona je koji kada te vidi da si napravio besku, učiće te i na lijep način naslavljavat. Stape ljude, dručo moja draga, treba da uzimamo za svoje prijatelje Duga stvar, da bi ustrajali, da bi ostali na istini, moramo, braću moja draga, krenuti putem znanja. Žalosno je, žalosno je što mi za sve vrijeme imamo osim za ilim, za znanje. Ne bi da duži moždje, sam kazao na početku, ovo nije prilika da se drže duga predavanja, ali u kontekstu pripremi za smrt, najbolji način kako se čovjek može pripremiti za smrt jeste ilim, znanje. I neznanje, braćo moja draga, ni u kom kontekstu se ne spominje pohvalno. Neznanje je negativno u svakvom pogledu, ali naročito u vjeri. U kojem moriš zbog Marce i Koke zaradi Jehennem? A kamo li da ne govorimo o većim stvarima u pitanju vjerovanja, širka, akide i mnogi drugi stvari? Kako ćemo te stvari znati? Znanje, braćo, moja draga. Znaš što sam rekao na početku? Žalosno je. Žalosno je i više nego žalosno. Što smo se pomislili, ako klanjamo, ako postimo, da smo kupili karte za džemnet. Braćo, moja draga, znanje. znanje, u svakom slučaju znanje. Moramo se educirati, a ono što nam je nejasno i ono što ne možemo stići, tek tada ćemo pitati učenim. Također, kako ćemo ustrajati Braćo moja draga, kontinuirano da uspijemo do smrti naši samo možemo ako budemo umjereni. Bez pretjerivanja i bez popuštanja. Umjereno. Jer kaže Allah u poslani kalih, salatu wa salam. Niko neće se hrvati sa vjerom. Niko neće pretjerivati, a da ga vjera neće pobiriti. S drugej strani... Bez popuštanja. To je sredina kojom nas uči naš sredes salih, nasale. Sredina kojom nas uči Allahu poslanik ve sr. Koji je negirao onima koji su kazali ja ću cijelu noć postiti i ja ću cijelu noći baviti. To je mi Allahu poslanik negirao iz, iz kojeg razloga? Iz razloga zato što pretjerivanje oništava čovjeka. Allahu bi poslani Karim Saratova se rani upozorio mnogim hadisma na priterivanje, a s drugej strani, vraću moja draga, također, bez popuštanja, bez popuštanja. I zadnja svar, zadnja poruka koju želim da pošalim sa ovog skupa, o svakoj ovoj činjenici moglo bi se zasigurno predavanje održati i o smrti, i o samo obračunu, i o kontinuitetu. Jo ovoj zadnjoj stvari, braćo moja draga. Na početku smo rekli, uzvišenje Allah u Kur'anu kaže Allahova knjiga. Gdje je mjesto Allahove knjige o našem životu, braćo moja draga? A to je jedan od načina kako da ustrajemo do smrti. Druženje sa Allahovom knjigom. Islam s učenjaci kada govori zašto je Kur'an objavjen, Nalodi tri razloga, između ostali. Jedan Da bi učili Kur'an. I za svaki proučeni has imamo sevab. Drugi razlog jeste da bi razmišljali o kuranskim ajetima. I treći, da bi to prakticirali. Pogledajmo gdje smo mi tim razloga. Prvi razlog, da bi smo, vraćo moja draga, učili Kur'an. Gdje je Kur'an u našim životima? Koliko dnjevno učimo Kur'ana? A vraćo moja draga, udaramo se u prsa da smo nocioći Allahove vjeri. Odnemu to upriča da smoti od je Allahu Subhanahu wa ta'ala geri atomiku e kun andaleko pod naših rukom. Koni Allah je našu kaže laqad anzalna ileikum kitaban fihi zikrukum atala ta'qilun. Mi vam Hoćete li se opamjetiti? Ako mi Allah ono objavljuje vomen e'ro da on zikri fe inne lehu ma banka a onaj ko okrene knjigu od glave moje taj će teško životom živjeti. Ne može se živjeti nad umjavnuku sretno, niti u harmoniji, niti lijepo osim po programu onoga koji nas je stvorio, braćo moja draga. Po programu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Raču, moja draga, ne smijemo nikada zaboraviti, iako te stvari znamo, ali moramo obnavjati i moramo se prisjećati i međusobno savjetovati Kur'an. Kur'an je naša, vo naša vodila i naš vodič u svakodinom životu. Knjiga u koju nema nikakve sumnije šta je ona? Prvi ajet u Kur'anu, da ona je ko Kur'an, odmah je jasno zašto je Kur'an objazen. Udelili mu te da bi bio uputa bogobojaznila, vraćo moja draga. Žalostno je što smo mi nekada prigovarali ljudima u našem društvu da su im u stanjeni na police i da na njih pada prašina. Postavimo sebi pitanje, ali budimo iskreni između nas i Allaha koliko se družimo sa snjigom. Koliko razmišljamo o rajetima Kada smo zadnji pur pustili suzu Zato što smo učili Kur'an I na traju Gdje je Kur'an u našem životu praktično? Kur'an ti naređuje da budeš dobar prema babi Jesi Kur'an ti naređuje da budeš dobar prema konši Jesi Kur'an ti naređuje da, da su ti ljudi Koji padaju na seždu vraća Odnosiš se prema njima kao vraći Kur'an ti naređuje I zabranjuje gibet, braće, i poredi to sa jedinjem. Nije sa mrtvog brata. Da li smo ostavili gibet? Kur'an ti naređuje da budeš dobar prema svojoj supruzi. Jesmo li dobri prema našim suprugama? Kur'an nam naređuje, Kur'an nam naređuje. Mogu bi spominjati koliko hoćete, ali znajte da su ti ajeti dokaz protiv nas. Jer smo ih čuli, jer ih znamo. A zašto ih nepraticiramo? Ideje je u našim životima, braćom moja draga? I na kraju, zadnja stvar. Braćom moja draga, ovakve momente. Momente kada nekoga ispraćamo sa ovog svijeta na budući svijet. Svakako treba iskoristiti. Svi smo mi insani i svi griješimo, neko manje, neko viši. Ali treba iskoristiti da čovjek obnovi svoj ugovor sa sljedišnjim Allahom. Da se pokaje, da kaže gospodaru. Gospodaru, otvjećem danas novu stranicu, kajim ti se zbog svega što sam učinio od loših stvari, učvrsti me gospodaru, primi me kao svog pokajnika, primi me među oni koji su se pokajali, koji su krenuli pravim putem, učvrsti me na putu istini, jer braće moje draga, ne smijemo biti uništeni, žalostno je što je primijetno žalostno e je što je primijetno među nama da smo umišljeni da smatramo da smo kupili kartu za dženne crtov, samo što imamo gradu i zato što klanjamo braćo moja draga to nije dovoljno i to nijukom slučaju nije pokazatelj da smo kupili karte za islam pokajimo se Allahu i ne budimo umišljeni jer gaži Allahu kod stani kalim i salatu vaselam kulu beni adena Svi sinovi Adamovi griješi, ali su najbolji oni koji se pokaju. Zato iskoristimo ove momente, ove momente koji su sami po sebi dovoljni da budu vajni. Pogledajmo ovog menjica, otiđimo. Nemoj vraću moja draga da nam šeće sam dođu i da pomislimo da ćemo živjeti konuha njih 7, 950 godina ili više. Jer proslična život na dob ovog ummeta je od 60 do 70 godina, a malo je onih koji žive više, kao što kaže Allahu Baslanik. Postalimo sebi pitanje, da li smo spremni da budemo na tabutu? Čitamo tuđe smrtovnice, idemo drugima na dženazu, ali nikada da pomislimo da smo možda mi sredjeća mušterja njeleka smrti. Molim Allah da ovo što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim da subhanahu wa ta'la da sučati oni tešnju remenima i da iz događaja i doživljaja koji se dešavaju ko nas uzme ima pouku za naš takodnevni život. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.